Most szeretnék ideporrázni hogyha... ezt az éjszakát, hogy elakítsam. Most szépen. az én falatom lett volna, de hát most megébbenelni pedig, hogy szívek, de ugye kegyelem van, úgyhogy. Na, apostolok cselekedete, új év új ember. Ugye addig arról volt szó, hogy Jeruzsálemben Isten csodákat tesz, ugye Jézus felmegy a mennybe, összegyűlnek a tanítványok Jeruzsálemben kitöltetik a Szentvéleket, elkezdenek nyelveken szólni, ezt értik az ott levő világ minden teheról jövő emberek. Aztán nagy hirtelen megtér 3000 ember, csak a férfiakból 3000, tehát nagyon nagy remény a gyülekezet, köszönöm szépen. Aztán ugye jön egy Santának a, a lábra állítása, ugye Péter és János közreműködésével, vagyis hát a szentlélek aktív közreműködésével, Péteren és Jánoson keresztül. És aztán ugye ennek hatására, vagyis hát ez az kezdeti ö, szálka, ami, ami a, a szanedügynek, a zsidó tanácsnak a, a szemébe úgy keletkezik, vagy a cipőjébe, vagy kihol érzőleg kellene ennek a szákát, és ugye elindulnak kihallgatások. Kétszer is kihallgatják Pétert és Jánost, először csak megfenyegetik őket, utána börtönbe is csukják őket, és megfenyegetik őket, a ilyen halmozati büntetéseket róna királyuk. És eljutunk odáig, hogy, hogy annyira megerősödik a gyülekezet, és annyira erőssé válik a hatása a, a gyülekezetnek, hogy, hogy elindul egy keresztény üldözés, ami ugye az első mártír ugye István, akiről olvasunk, hogy őt megkövezik azért, mert ő, ő kitart a mellett, hogy Krisztus a Jézus, Jézus a Krisztus, tehát hogy Jézus a Messias, akire zsidók várnak, és akit a Sanhedrin megölt. Kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, vagy egy fél évvel ezelőtt hogy ez, erről, erről beszél. Így mindenkinek élénken él a fejébe, valószínűleg erről az emberek is beszéltek, mert az apostolok nem fogták be a szájukat a megfenyegetések és a börtön ellenére sem, hanem hirdették az evangéliumot, és, és igazából István megkövezése után egy szétszórattatás történik. Azt is, hogy nem maradnak gyakorlatilag tanítványok Jeruzsálembe a 12-ön kívül. A, bocsánat, tehát tisztázzuk, ugye tanítványok, apostolok hasonlót jelent, ha a 12-ről van szó, akkor ugye Jézusnak a tanítványairól beszéltem, hogy az kiválaszt a 12 apostolról, ugye megnéztük azt, ha emlékeztek rá, hogy az apostol az küldöttet jelent. Tehát mindenki, aki újjászületett ember, az apostol is, hiszen egy feladattal el vagyunk küldve. A szó ennek az értelme mindannyian apostolok vagyunk. És a 12 VIP apostol, ők, ők azok, akik ott vannak Jeruzsálemben, és mindenki más szét, szét És gyakorlatilag ugye itt van egy, egy Palesztina az ókorban, ez vicces, mert ugye Palesztina még mind a mai napig nincsen, ha jól tudom. Palesztin államnak vannak tervei, de hát ha valami egy 2000-es szintű Gordius-i csomag, akkor ez az. Gyakorlatilag Jeruzsálemből kezdődően, ami ugye a holtengernek az északi csücskének a vonalában van, a térkép teljes területén szétterjednek. ma fogunk azzal találkozni, hogy Damaszkuszban, az a jobb főső sarokban, a hangszóró ledje fölött van még, odáig eljutottak a keresztények. Hogy Isten ezt miért így csinálta, vagy Isten ezt miért erre használta, nem tudom, de azt látjuk, hogy által indul el a misszió. Mert a Jeruzsálemben van egy mag, és onnan utána pedig uh, egész Izraelben, vagyis egész, az egész zsidó területeken terjedik ez az evangélium azért, mert menekülnek az emberek. És hogy olvasunk egy bizonyos fülöpről, aki uh, most nem tudom megmondani, hogy hová megy pontosan, a Samáriába megy, és hogy, uh, hogy Samáriában uh, is megtérnek emberek. Jön Péter és János, ugye volt ez a szentélekkel betöltekező dolog, hogy szentélek keresztség, meg vízátali keresztség, erről beszélgettünk múltkor, vagyis hát én beszéltem, meg nagyon udvariasan, véghallgattatok, És uh, utána olvastuk azt, hogy, uh, hogy Fülöp pedig uh, Istentől kap egy elhívást, hogy menjen le Jeruzsálem és Gáza közötti útra, ahol találkozik az Etió kincstárnakkal. És uh, ez az kincstárnak ehhez megtér, és így jut el Afrikába a kereszténység, és utána meglátjuk azt, hogy, hogy ugye, mind a mai napig fennmaradt a kereszténység Etiópiában. Ugyanúgy, ahogy a zsidóság, a zsidó vallásnak meg volt egy nagyon erős bázis, több ezer éves, ugye Sába királynő által, úgy valószínűleg ezen a kicsárnakon keresztül az afrikai ortodox kereszténység mind a mai napig létezik. Tehát istenek egy nagyon hosszú távú, nagyon erős munkahelyet látjuk, egyebben ebben És Feltűnik István kövezésekor egy Saul nevű férfi, ugye tudjuk, hogy ő a későbbi pál. És, és hát ez a Saul, ez, ez egy elég képzett ember. Az egyik legbefolyásosabb, vagy legbölcsebb, legnagyobb, a korának legnagyobb vezetőinek gamaliel tanul. Születését, vagy hát származásából szempont származásán nézve zsidó. Egyébként Farizeus, tehát közülük a legteteje, és ezen kívül Tarsusba született, ezért még római állampolgár is. Tehát, hogyha valaki igazi James Bond volt, és mindenre képes, akkor ő. És azt olvasjuk a 9. fejezetnek az első két versébe, hogy ez a Saul, pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpaphoz és leveleket kértőre őre Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy talán némelyeket, akik ezt az utat követik, akár, férfiak, akár nők, férfiakat, akár nőket, megkötőzve Jeruzsálembe vihesse őket." Hát azt láthatjuk, hogy elhivatottságból csillagos a tös, mert hogy ő önként vállalkozik arra, hogy elmegy a legészakabbi területekre, hogy ott, ha talál bárkit is, ha egy embert azért is elmegy, hogy megkötözze, tehát kvázi láncra verje, és levigye Jeruzsálembe. Nem az, hogy ott fönt elverje, vagy ilyesmi, hanem hogy lecibálja egészen Jeruzsálemig, ahol bekerül a tanács elé, ahol kikérdezik a hitéről, és valószínűleg ő is az istváni próbának van alávetve, ha Jézus a Krisztusnak tartja, akkor meghal. Nagyon érdekes egyébként ez az időszak. A következő 10-15-20 évben olyan változások vagy olyan politikai forrongás történik majd Jeruzsálembe, Krisztus után 34 környékén járunk, aminek az is következte, hogy, hogy Krisztus után 60 nem tudom mikor lázadás hogy a és leégetik lejéget, a templomot a betörő rómaiak, akik jönnek rendet rakni. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon érdekes időszak vagy nagyon feszült, pattanásig feszült a, a levegő, egyfajta, tehát egy megszállt országban a, egyik oldalról támadva van a zsidó vezetőség, ugye a politikai oldalról, most jönnek ezek a magukat keresztényeknek, vagy Krisztusnak nevező emberek, ők is lázonganak, és jön pár, hogy ő rendet rakjon. És ő egyfajta vállalkozóként, egyéni vállalkozóként indul neki a dolognak, elmegy ő a tanácshoz, hogy kérjen tőlük leveleket, nem küldik, ő megy. És azt mondja, hogy én megyek, és én ki akarom csinálni a kereszténységet. Én ki akarom csinálni az összes keresztényt. Én, én me akarom kötözni őket, és le akarom hozni, hozni őket Jeruzsálembe. És a harmadik versben azt olvassuk, hogy Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, tehát látjuk, hogy nagy utat megtett már, hirtelen fény sugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki, Sahú, sahú miért üldözöl engem? Amit itt olvasunk, hogy fényt látott, ezt sokszor szokták ö, ö, így misztifikálni ezt a dolgot. Hogy most fényt látott, meg hangot hallott, hogy ez most a fejébe volt, vagy mi történt. Itt a, a fósz nevű kifejezést használja görögben, ami a látható fényt, az elektromágneses sugárzást, ami a fényvel szemünkkel tudunk érzékelni, ezt a fényt mondja. Nem lámpát kapcsoltak, hanem egy látható fény történt. És utána azt olvassuk, hogy hallható hangot hallott, itt pedig az echo tehát a füllel hallható hangot, nem egy belső hang. Ez egy teljes audiovizuális vizuális élménye volt saul -nak. látta a szemeivel és hallotta a füleivel, hogy fény van, és hogy valaki azt mondja, hogy Saul, Saul, te miért engem? És, és ez az üldözés, ugye, hogy azt kérezi Jézus, mint ezt később, majd megtudjuk, azt kérezi, hogy miért üldözöl, és, és itt nem... Egy kötelessé tudat volt, ugye Saúl nem a munkáját végezte. A farizeusként neki nem volt feladata, hogy, hogy inkvizítor legyen, hanem őnek a szívében volt egy olyan dű, a keresztények ellen. Ugye azt olvassuk Istvánnál, hogy ő helyeselte István megkövezését. Ö, olyan dű volt a szívében, hogy minthogyha üldözne valakit. És ez a az a kifejezés, hogy üldözöl, az az a kifejezést úgy azt jelenti, amikor egy vadász üldöz egy vadat, hogy megölje. Nem kergetésről van szó, mint hogy gyerekek szoktak itt rohangászni, a gyűliben, otthon, akárhol, vagy nem egy olyan dologról, hogy az ember hajt valamit, hogy elérje, hanem hogy keresem, hogy megöljem. A legelszántabb, legvégletesebb üldözésről van itt szó. És aztán az ötödik versben pedig azt olvassuk, ő azt kérdezte már, hogy Saul, ki csoda vagy Uram? Az Úr pedig így szólt, én vagyok Jézus, akit te üldözöd. És Jézus nem azt mondja, hogy én vagyok az, akinek a tanítványait te üldözöd, vagy én vagyok az, aki itt volt, akiről azt mondták, hogy meghaltam, és föltámadtam, és akik ezt mondták, őket üldözöd. Jézus nem utal, azt mondja, hogy engem üldözölt. Tehát nem Jézus saját magáról beszél, hogy te Jézust üldözöd. Én vagyok az, gyere, bokszoljuk le. Kerestél itt vagyok. Mondja ezt Saulnak, aki éppen azt olvassuk, hogy ugye leesik a földre, hogy lovon volt, és arról esett el, nem tudjuk, itt egy fizikai elesésről van szó, tehát nem egy ilyen leborult és ilyesmi, hanem így csatt. Tehát állt, és aztán egyszer csak fölborult. Hogyha volt már olyan, hogy, hogy álljuttatok el esetleg, vagy volt, hogy elzsibottan álltatok, amikor feláltak, akkor ilyesmit képzeljétek el. Tehát jön Jézus, és azzal köszön be, hogy, hogy sault így felborítja, a nagy Sault és azt mondja, hogy na, te aki én, én, én, ki vagyok én, az, aki töltözöl, az a Jézus vagyok. És akkor itt jön a, a pálfordulás, ugye ezt a kifejezést mindannyian ismertük, és vártuk már egy kicsit a tanításba, vagy elhangozzon, Itt jön a pálfordulás, de ezt megelőzi először egy Jézus fordulat. Hogy Jézus beköszön, ennyire volna saul ott elemeire bontani, és kitorolni mindenki emlékéből létezett egy Saul, és a kereszténységet a világ megváltó, győzedelmes hadseregé formálni és leigázni a római birodalmat. De, jön a hatodik vers, de kelj fel, azt mondja Jézus, key fel, és menj be a városba, és vagy megmondják neked, mit kell tenned. Jézus azt mondja, hogy figyelj, te engem mi akarsz ölni, és mindenkit, aki engem ismer, de tudod, mit key fel, és menj be a városba. Az öt üldöző Jézus személyesen Kvázi személyesen megölni akaró Saulnak azt mondja Jézus, hogy neki, hogy figyelj, kegyelem van, gyere, csináljuk. Úgyhogy nem tudunk annyira kifordulni magunkból és tenni mindent, amit, amit Isten nem akarna tenni, hogy ne legyen kegyelem rá. Ha Jézus tüldöző Saulnak volt abban a pillanatban, amikor a leginkább méltó lett volna arra, hogy megölje Isten. Ugye látjuk, hogy Naniás és Szafiránál nem volt ilyen látványos, hogyha társadalmilag elfogadott volt a bűn. Ugye, hát ők kicsit félretettek maguknak. Persze, amikor az ember amikor ad ad adományt a gyülekezetnek, vagy valakinek, akkor is megtart magának, tehát így nem csinálunk ebből problémát. Figyelj, annyit adsz, jókedve adakozót, hát úgy adsz, ahogy akarsz. Azt mondtad, hogy az egészet adott, pedig nem az egész. Hát figyelj, ezt nem így kéne csinálni. És akkor jön az, hogy most ide mondjuk berontanának fegyveres állarcos emberek, vagy nem állarcosok, mondjuk mit tudom én egy egyenruhába, és elkezdenek minket mésszáron. De azt mondjuk, hát azért ez sokkal komolyabb dolog. Saul itt ezt csinálja, és Jézus azt mondja, hogy figyelj, erre is ugyanúgy van kegyenem, mint bármilyen másra, hogy álljál föl, és menj be a városba. És itt látjuk azt, hogy, hogy itt egy alkalmazottá válik. Ugye Saul vállalkozó volt, ő nem egy ilyen láncos kutyája volt a zsidó vezetőknek, hanem ő jelentkezett, mint pribék, vagy mint hóhér, vagy mint inkvizítor, kinek melyik kifejezés és itt átmegy hirtelen egy alkalmazottba, Isten azt a főnök, és azt mondja, hogy tudom mit, álljál föl és menj be a majd megmondják, mit kell csinálja a nagy Saulnak. És, és Jézus nem vitázik, nem győzködi, nem mondja az, hogy én most megölhettelek kon azt mondja, hogy figyelj, álljál föl is menjél, akkor légy szíves. És azt olvassuk a hetedik versben, hogy a beleutazó férfiak pedig némán álltak, mert hallották ugyan a szót, de senkit sem láttak. Ö Saul pedig felkelt a Földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott, ezért kezénél fogva ezették be Domasz A kísérők ugye nem látnak és nem hallanak semmit. Ez bizonyos szempontból érdekes, mert ugye volt egy látható fény, hogy ez most mit jelentett, hogy most a nap a szemébe, vagy Saulnak és azért esett le, ez most megpróbáltuk így találgatni, mert nem olvassuk az igében, de azt látjuk, hogy a, a vele lévő emberek nem... Nem, nem látták ezt, de hallották, de Saul pedig megvakul, és beviszik, ugye a kezénél fogva, bevezetik Damaszkuszba. Ugye, amikor valaki megvakul, akkor a saját könyvezetében jól tud mozogni, mert ismeri, hogy mihol van, tudja, hogy a melyik fiókban van a kanál. Ha voltatok idegen konyhában, sok fiók sok ajtó van, akkor el tudjátok képzelni, hogy milyen lehetett Saulnak a helyzete. Ott van jön, megy Damaszkusz felé, lehet, hogy járt már ott, nem tudom, de megy damaszkus felé, és egyszer csak Oké, okay, akkor most talált ki, hogy hol vagy. Hogy mennyit, hány lépés még Damaszkusz fala az első fa, hol mondjuk korábban kikötötte a lóvadat, vagy miközben magyar népmesés dolog, hogy kikötötte a lovát az első felehoz. Értitek? Saulból, a nagy inkwizítor vállalkozóból lesz egy vak, mindenre képtelen, segítséges szoruló ember, akinek megmondják, hogy mit csináljon. Ő arra készült, hogy ő majd bemegy, és vas szigorral lecsap és a zsidó törvényeknek és a zsidó vezetők akaratának érvényt fog szerezni, erre úgy viszik be Jeruzsálembe. Ez a párfordulás itt kezdődik. A párfordulás az nem úgy történik, hogy ah, és már is király vagyok, előtte rossz voltam, most jó vagyok, előtte erre most arra nézek, hanem van közben egy ilyen, hogy ő leesik a földre, ennyire van, hogy megölje egy tőle sokkal nagyobb valaki kegyelmet kap, és úgy vezetik be a kezénél fogva, oda, ha egy dicsőségbe kellett volna megérkeznie. És uh, a 9. versben pedig nagyon érdekes dolgot olvasunk, és három napig nem látott, nem evett, és nem is ivott. Ez nagyon jól mondja el, hogy milyen volt a lelkiállapot a volt -e már olyan, hogy mondjuk, mondjuk munkanélkül voltatok, vagy ö, olyan tragédia értem miatt így, így azt nem kerek ki az ágyból? Voltam már ilyesmi az életetekben. Nekem volt ilyen. tehát Tudom azt, hogy akkor picit jobban megértettem, azt, hogy miért van az, hogy a hajléktalanok fekszenek, mert nincs semmi dolguk. És amikor nekem nem volt semmi dolgom, és éppen traumában voltam, hogy nem nincs munkám, akkor kisikeltem az ágyból, vagy csak annyit hikeltem az ágyból, lementem a számítógéphez, ott voltam, nyomkodtam, kimentem, üres a rütő, jó, akkor visszamentem aludni. És akkor ennyi volt, csak aludtam 16 órát egy nap, meg ilyenek. Vannak ilyen traumák az életünkben, is, itt olyan traumával esik, hogy uh, olyan trauma az az egész savolnak, uh, sa hogy három napig nem eszik, nem iszik, és semmit nem csinál, nem lát. Lerakták egy székre, és ott ült három napig. Csak gondoljátok el, ha egy napig van, akkor azt mondtad, hogy holnap fölkelek, és elmúlik. Első éjszaka lefekszel aludni, és azt mondta, hogy reggelre úgy kezd föl hogy látni fogsz, de nem múlik el. És kezd kezdesz gondolkodni, ez most így, majd örökre és megfogalmazódik benned, első nap dühöngsz, szóval a második nap kétségbe se, hogy most mi lesz, és aztán fölkez a harmadik nap, és mindig nincs változás. Ha belegondoltok, három nap az nagyon hosszú idő. Főleg, ha nem látsz. De hogy három nap alatt, milyen változások mennek le az, vég az ember lelkében? És, és nagyon érdekes, hogy megösszesedtem pár dolgot, hogy, hogy mi történik három nap alatt. Három nap sötétség volt ugye itt Pálnak az életébe három napig nem vett magához, se vizet, se ételt. Esztár és a nép három napig bőjtöl, miatt a királyhoz. Három nap nulla szint, három nap teljes üresség. Vagy Jónás három napig van a hal gyomrába ott se sok vizet volt, ugye tengervizet, nem hiszem, hogy, hogy összkomfortos volt a cethal. Nem hiszem, hogy volt benne jó erősségű, gyors wifi, nem hiszem, hogy volt valaki hogy ott, akit szórakoztatta, nem hiszem, hogy tudott nagyokat sétálni. Egy ilyen nyálkás sötét valamiben befúldok három napig. Vagy nem tudom. Vannak ugye, ilyen szép filmekben lehet látni, hogy ők is asztalnál, lámpánál is a szerel valamit. Köz... Ugye vannak ilyen művészi megfogalmazások, de realisztikusan nézve egy cettha nem emberi tartózkodással van kialakítva. Ő három napot van ott. Aztán három nap hosszú ö, az időszak, amíg Jézus, Jézus halott. Három napig. A megváltás is három nap alatt történt, úgymond. Most kicsit ez ilyen Isten volt, de értitek, a megváltásban is volt egy három napos időszak, amikor három napig a tanítványok nem csodáló, hogy bezerténk az ajtót. Ha nagy Jézussal, aki ártatlan volt, ezt csináltak Péter, szerintem ő, ő remegő lábakkal ült valami sötét pincébe, mert ő még tett is olyat, amit egyet elítélhették volna. Jézus, aki nem tett semmit, ő vele, meg mit tettek, akkor mi lesz velem? Vagy három nap az az időszak, ha belegondoltak egy hosszú hétvége. Három nap alatt ki lehet magunkat pihenni. Kialudni biztos, hogy ki lehet három éjszak alatt. Vagy, jó tudom, szülők biztosan az a fáradtsági szint, amikor nem lehet három nap alatt kialudni, de hogy három nap hosszú vagy vagy akivel lesz hétvége is háromnapos két szaunázás belefér, medencével, jacuzzi-val. azért az úgy jó. Tehát három nap az úgy elég terjedelmes idő ahhoz, hogy, hogy masszív változások végbe menjenek az életedbe. Fizikailag, vagy lelkileg, pozitív, vagy negatív értelemben is. Egy betegségedön betegség ledönt a lábadról, azért az meg tud viselni úgy utána, hogy ú, hogy is van, mő, elmegyek a WC-ig vissza és már lihegek, mert elfáradtam. Van ilyen egy háromnapos vírusnál például. És három napig bírja az ember víz nélkül. Itt sehol kimaksolja eléggé ezt a dolgot, azt mondja, hogy, hogy három napig nem, nem iszik, nem, nem eszik. Valószínűleg nem azért folytatta volna egyik nap is belehalabánatába, de majd látjuk, hogy mi történik. Vagy mikor izrael bojonga sivatagban van egy időszak, amikor három napig nincs víz, és ugye elkezdnek zúgolódni. Azt hiszem akkor van, amikor Mózes rácsap a, a sziklára, és akkor víz jön ki belőle. Ugye Isten azt mondja, hogy a de Mózes csap. Hát egy, egy lossz, rossz eszköz használatért nem megy be. Kánálánban. de hogy három nap nagyon-nagyon kritikus időszak tud lenni, és saul egy ilyen időszakon megy át. És nem arról akarok beszélni, bár arról beszélek, de nem erről szeretnék nektek kommunikálni, hogy most akkor sauról gondolkozzunk, hanem gondolkozzunk magunkról. Hogy itt van az éveleje, ugye teszünk ígéreteket, aki nem akar az is. Aki akar, az is, és mindenki elfelejti, hogy valaki nem felejti el, csak depressziós lesz attól, hogy nem tudja teljesíteni, és már január van, de még mindig nem vettem meg a kondi bérletemet. Tehát, hogy, hogy elkezdünk fogadalmakat tenni, mert vágyunk a jobbra. Vágyunk arra, hogy változások legyenek, vágyunk új dolgokra. Lehet, hogy nagyon akarunk valamit, hogy lihegve, mint Saul, hogy ah, ah", így vágyunk, egy változás egy munkában, egy kapcsolati dologban, vagy, vagy a személyes életünkben, a lelki életünkben, az anyagi dolgokban, várunk változást. Várjuk azt, hogy Isten vezessen, ugye, mint keresztény emberek, azt mondjuk, hát Isten majd megmondja, hogy hogy, mint, merre, mikor költözzek, hová menjek, és a többi. Mit csináljak, mihez kezdjek magammal, mihez ne kezdjek magammal, mit adjak le, mit vállaljak el. És... Nekünk is vágyunk arra, hogy legyen egy fordulás az életünkben. Legyen egy olyan, hogy Jézus jön, és, és azt mondja, hogy menjen, és majd megmondják, hogy mit csinálja. Az a legkényelmesebb. Kiolvasta a Svejket? Svejket kiolvasta Svejk a derék katona. Nagyon jó könyv, ajánlom elolvasásra. Van benne egy olyan, hát Svejk, egy elég egyszerű, hát mostanság azt mondanánk, hogy értelmileg enyhén sérült emberről van szó, aki ilyen nagyon nagy mosolyor az arcán néz a világ minden, nehézségével szemben, és a világ minden nehézsége az a kibontakozó első világháború. Ez akkor játszódik ez a regény. És ő azt mondja, hogy én gyenge elmélyű vagyok, ezért én nem vonulhatok be. Amikor kérdezik, hogy van a betegség, és azt mondja, hogy én gyenge elmélyű vagyok. És hát persze azonnal azt mondják, hogy ő szimulál, és kényszerkezelésekkel vinni. A kényszerkezelés meg az volt, hogy hát ugye mindenféle kvázi egészségügyi szolgáltatások keretében a katonákat meggyőztik arról, hogy jobban jár, ha kimegy, a frontra, is ink lehet, hogy lelődik, de nem kell minden nap gyomor-mosást kapnia, meg ilyesmik. És akkor a svejk meg, meg így, így beszélge hogy ír egy barátjának azt hiszem, hogy milyen jó, hogy itt minden nap kimosnak engem, meg hogy elvisznek WC-re, meg minden ilyesmi. Tehát, hogy, hogy, most mit akartam ezzel mondani? Igen, várunk arra, hogy megmondják, hogy, mert az olyan kényelmes dolog, hogy, hogy mindent megcsinálnak nekünk, még WC-re is elvisznek hogy bemegyek a városba, és ott megmondják. És akkor azt gondoljuk, hogy ezeket a vakságokat így jól tudnánk viselni, hogy oké, okay, kis nyugi, addig se kell dolgozni, mert, mert tápénzen vagyok, már megvakultam, mert a Maszkuszról leestem a lóról. Vágyunk ezekre a dolgokra egy kicsit, hogy á, olyan jó lenne, hogyha egyszerűbben menne ez az egész változás. Csak az a baj, hogy ez nem így történik. A másik az, hogy amikor megvakulás van, akkor nem akkor van megvakulás, amikor számítunk rá. Olyan szokott mondani, hogy hát Istenem, értékelem az időzítésedet. Miért pont most? Ennyire voltam a célomtól. Isten néha ledönt minket a lábunkról, fizikai vagy lelki dolgokkal. Elvisz, a, elvisz a végünkre, és, és, és nem, nem értjük néha, hogy miért. De azt látom, hogy, hogy Isten mindig akar változásokat hozni az életünkben. Amit mondtam az elején, mindig akar újabb áldásokat adni nekünk. Nem azért, hogy mi nekünk olyan és szuper kívánatos életünk legyen. Mert kevés önkeresztényt látok, akinek meg szuper az élete, az nem mindig kíván, kíván, vagy kívánom azt, hogy én is, nekem is olyan életem legyen mindenki, hanem azt, hogy Isten jobban megtapasztalhassuk. És, és ez a három nap egy nagyon nehéz időszak. Rossz jön Saulnak, a karrierjét törik keresztbe, bizonytalanság van benne, és azt látjuk, a 10.-12. versben, hogy eléggé maga alá kerül. Mert azt olvassuk, hogy volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, népszerint Anániás, aki ez így szólt az Úrlátásban. Anániás ő pedig azt mondta, íme itt vagyok Uram. Az Úr pedig azt mondta neki, kej fel és menj el az úgynevezett egyenes utcába, keresd fel Júdás házában egy Seol nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik, és látomásban azt látta, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá és kezét ráteszi, hogy lásson. Két ember imádkozik, Anániás és Saul. Anániásnak ugye neki is ott van a fenyegetés, hogy hát hallja, hogy jön Saul, ezt később tudjuk, hogy tud Saúlról. Saulnak meg ott van az, hogy egy iszonyat mély ponton van az élete. Egy nagyon-nagyon bizonytalan állapotban kerül. És mit csinálnak? Mindketten elkezdenek imádkozni nem egy olyan van, hogy Jézus, kérlek adt, hogy újra lássak, és kérlek adt, hogy ha megjúlok, akkor vissza tudjak menni dolgozni. Amen. Ja, meg kérlek, a szomszéd nénéről, hogy megtérjen, Amen. Nem egy ilyen dologról van szó. Saul esetén biztos. Ő három nap, mély nem pont, három napos mély szakadék. Valószínűleg ezt az időszakot nagyon sokat, sok időt töltött Istennel. Mit tudtad csinálni? Imádkozott. Nem tudta hallgatni a rádiót, vagy valószínűleg nem volt neki, aki három napig beszélt, mint a rádió. És ugye mi a farizeus azért volt egy kapcsolata Istennel, és valószínűleg neki állt imádkozni, és ezért imádkozik, és Isten ad neki egy látomást, Isten nem zárkózik el tőle. Ugyanúgy, ahogy Jézus azt mondta neki, hogy állj föl, be a városba, és majd megmondják, hogy mit csináljál. Ugyanúgy Jézus szól neki. És ugyanakkor szól egy anániás embernek, Damaszkuszban, hogy na figyelj, akkor egyenes utca, Judásház a be, keres meg Saul, tedd elkezedet, mert egyébként most pont azt várja, hogy oda menjél, és én meg azt mondtam neki, hogy majd mész. Te! Nem más, te! Análiás nevű férfi fog hozzád jönni. Lehet, hogy Istennek volt három másik Análiás is izé berapatárba, hogy négyből egy csak összejön, de nem hiszem, hanem hogy Rágondolt, is. Rágondolt Isten, hogy na, Anániás, akkor tessék menni, mert téged várnak engem, téged. És, és ugyanúgy, hogyha ha imádkozok, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha el, ha akarom Isten akaratát keresni, akkor meg fogom találni. Aki keres, azt talál, ugye Jézus maga mondja. Ha én oda megyek Istenhez, ha vágyok arra, hogy legyen egy változás az életemben, akár... Nagy terület, akár komplexebb dolgokba, akár egyszerűbb dolgokba. Ha vágyok arra, hogy iránymutatásom legyen, ha vágyok arra, hogy valami legyen, amikor már nem is tudjuk, hogy mit akarunk, csak valami kell, mert ebbe beledöglünk, akkor hova akkor megyünk Ez akkor ő fog szólni. Ez egy törvényszerűség, ez egy szellemi törvényszerűség. Hát de hát nem úgy igen. Nem mindig jókor, nem mindig azt mondja, amit szeretnék, erre mindjárt megnézzünk egy példát. Hanem, hanem Isten, Isten szól hozzánk. Ha megyünk, szól. Ez mindig így van. És ha megnézzük az ígét, mindenki, aki keresi Istent, ahhoz Isten szólni fog. Pont. Nincsenek feltételek, nincsenek kivételek. Isten szól ahhoz, aki keresi őt. A 13.-16. versben pedig olvasunk egy kifogást, hogy Anániás egy, egy teljesen logikus kérdéssel azt mondja, hogy Anániás pedig így válaszol, Uram. Sopaktól hallottam meg, hogy mennyi rosszat tett a te szentjeid er Jeruzsálemben, és itt is felhatalmazása van a főpapoktól, tudják, hogy mi van a zsebében. Felhatalmazása van a főpapoktól, hogy azokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. De az úr azt mondta neki, menj el, mert ő nekem választott eszközön, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. És jön ez a deura, és, és Isten nem mindig logikus, ezért ne is várjuk, hogy Isten logikusan fog. Lehet, hogy logikusan fog vezetni minket, hogy azt fogja megadni, amire vágyunk, vagy amire nem vágyunk, de tudjuk, hogy lehet, hogy azt valószínűleg meg azt fogja adni. De valami teljesen váratlan dolgot mondhatunk, se lepődjünk meg. És veszélyes, itt jön az, hogy nagyon veszélyes dolog Istenhez fordulni. Mert ha kérek, akkor szólni fog. De ha olyat mondom, ami nekem nem tetszik, akkor vagyok szorult helyzetbe. Mert vagy engem, Akkor mi baj egy lesz minek kérdeztem, inkább ne kérdeztem volna, de hogy, hogy Isten mindig jó irányba visz minket. És Isten nem azt mondja, hogy menjen, mert aztán amikor kinyitja a szemét, akkor te vagy az első keresztény, itt meg lehet megkérdezni, kinek egy Jézus, hát szerintem a messiás és már le is szúrja, megkötözi, elviszi, megveri. Lett volna rá Ráció. Nem tudta Ananias azt, hogy Saul milyen állapotban van, ő még a régi Shault ismeri. Nem az összetört, megvakult, lelkében megvakult Shault ismeri, hanem a, az Inquizitor vállalkozót ismeri. És azt mondja, hogy de Uram! És a többi, és a többi, és a többi. És mindegyiknek vannak ilyen felvetései, hogy... hogy mi az, ami, ami kellőképpen profán mondjuk, ne ő. de uram, hát a szomszéd azért, hát na, azért megérdemelné, mert bömbölteti a zenét. Most ezt lehet finomítani, direkt próbáltam olyat mondani, ami remélhetőleg senkinél nem fordul elő, de uram, ne lopj, de uram, hát azért az adóból jó lenne egy picit azért izigasságtalan, azért te is belátod azért vérétek, nem 27-nek, hanem mondjuk 24%-nak kéne lennie, vagy, vagy 12 nek vagy 8-nak. Értitek, vannak ilyen deurámjaink. Mi nekem is van, nem azért mondom, hogy ti bűnösök, hanem én is bűnös. Mindig vannak ilyen És Isten azt fogja mondani, hogy jó, vagy elmondom, vagy nem mondom, el, de mennyis csináld, kérlek. Higgy bennem, bízben bennem. Legyen meg ez a gyermeki híd, amit az elején említettem. Hogy ne a referenciáinkba gondolkozzunk, ne a tapasztalatunkba gondolkozzunk, mert Isten nagyobb, mint a tapasztalat, nagyobb, mint a mi referenciáink, nagyobb, mint a mi képzelőerőnk, és kegyelmessebb, mint a szívünk. Ezért, ha Isten küld valamit, ha Isten mond valamit, akkor azt tegyük. És így kérdezzünk. Ha akarjuk, hogy Isten vezessen, akkor úgy álljunk neki kérdezni, hogy mond valamit, akkor azt meg is tesszük. Legyen ott a szándék. Beszélyes dolog. Ezen már változtak meg sarkúból kifordulva a életek. Nekem is normális munkám volt Győrben, vagy Budapesten. Tehát, hogy értek, minden kényelmes volt, aztán megkérdeztem Istent, hogy hová akar küldeni, és most itt vagyok. Van egy lakáshitelünk. Jó, van egy lakásunk is hozzá, nem csak a hitel, azért az jó dolog. Értitek, Isten komolyan ki tudja fordítani az életünket, ha, szeret, ha kérjük, hogy Istenem mutasd meg, hogy mit akarsz. Mert Istennek nagy tervei vannak és jó tervei vannak. Ha Isten mond valamit, akkor neki jó vége lesz. Lehet, hogy halál fizikailag, de lelki értelemben viszont jó dolog. És éppen ezért az engedelmesség az nem fér meg a felülbírálással, És itt azt mondja Isten, hogy figyelj és este ne bíráljál engem feldül, jó? Te menj el, kérlek hozzá, mert rajtad keresztül fog Saul látni, és én Saulon keresztül pedig el fogom érni a pogányokat, a királyokat, királyokat és, és még valaki, Izrael fiait is. Gyakorlatilag az egész világot. Mert vannak a zsidók, meg a nem zsidók, ugye tudjuk. És azt mondja Isten, hogy figyelj, Anániás, ha te most elmész, akkor én Seulon keresztül minden embert el fog kérni az evangéliummal. Kemény dolog volt Anániásnak elmenni? Kemény dolog volt. És mit olvasunk? 17. vers. Ö, elment azért Anániás, bement a házba, rátette kezét és azt mondta, Belerak mindent ebbe a mondatba, amit kell, mert nem tudja, hogy utána lesz -e még egy mondat. Atyám, fiass, Saul, az Úr küldött engem az a Jézus, aki megjelent neked az úton, ahogy jöttél, hogy újra láss és beteljes egy szent Ez a nálniásnak a, a, a hitépése, és itt működik jól, mint apostól. Ott is már, hogy kér, de az igazán nagy dolog, amikor megkapja a küldetését, megkapja az apostolságát, hogy neked az az, az a hír, az a, annak kell hírmondója legyen, hogy elmész Saulhoz. Neked ez, ezzel vagy küldött, ezzel az ajándékkal, hogy te most oda megnyílsz, és egy embernek visszaad a látását, a gyógyítás ajándékával, a, az evangélium ajándéket. Én most neked adom, Anán is mennyiél, És, és Anán itt apostol, száz százalékig. Nagyon jó példa. Nem logikus, amit csinál, életveszélyes, amit csinál, nem egy és csinálja. És ez Istennek a vágya nagyon jól mutatja, hogy, hogy, hogy Mit akar Saulban elvégezni? Azt olvassuk a végén, hogy, hogy és beteljes egy Szentlélekkel. Mivel volt teljes Saul, amikor elindult? Mi olvasunk az első versben? Fenyegetésektől és böldöklésektől lihegve. Amikor már Na, a száján, már lélegezetételén is látszik, hogy mivel van tele. Abban legyen az, hogy Szentlélekkel teljes. Na ez a Pálfordulás. Amikor a öldöklésből és a dűveltelevésből levésből, szentélekkeltele lesz. Ez az, amit Isten meg tud tenni. Ezt a széleskálát tudja néhány nap leforgás alatt. Vagy egy pirat leforgás alatt bennünk. Ez ugyanolyan dolog, mint a műtét. Reméljük, hogy minél rövidebb ideig tart, és minél fájdalommentesebb. De néha szükség van a fájdalommal a teljes hosszú beavatkozásokra. És itt Saul három napig van Isten kése alatt. És látjuk azt, hogy honnan indul, és látjuk azt, hogy mi Isten szándéka. Azt mondja, hogy Saul, most fel fogunk téged a műtétből, és lábra kell álljálni, és járnod kell. Nem dűből, nem saját haragra gyilkolásra vállalkozottságodból, hanem szempélekkel teljesen kell mozogjál tovább. És 18. versben látjuk, hogy mi, hogy sikerül ez a, ez a hosszú három napos szenvedés. 18-19, és azonnal, mint a pikelyek estek volna le a szeméről, mindjárt visszanyerte látását, felkelt, és megkeresztelkedett. Majd miután evett, megerősödött. Saul néhány napig a Damaszkuszi tanítványokkal volt. Itt látjuk azt, hogy mind fizikailag visszanyerő látását, de nem ez a lényeg, hanem lelkileg elkezd látni. Hogy ugye, amikor leesik a lóról, vagy a földre esik akkor nem látja Jézus, csak hallja. Itt meg már egy, egy lelkilátás, ez a lehul a meg van itt megtér Sahul, és azt mondja, hogy Jézus a Krisztus, ezt majd látjuk később. Három nap szenvedés kellett hozzá, három nap ima. Három nap gyötrődés, három nap bőjt eljutni mindennek a végére fizikailag, lelkileg, vakon, kiszolgáltatva. Ha te oda mész egy gyilkosszándékkal egy városba, akkor számítasz arra, hogy mások megerőződött egy gyilkosszándékkal, de a rátörnek szándékkal törnek és megölnek, és te ott ülsz vakon, egy idegen házban, és nem tudod, hogy aki most elszállásolta, az most meg fogja ölni, vagy nem. A gyötrödésben, a nehéz körülményekből Isten egy csodálatos dolgot munkál ki. Az, hogy az, aki, aki üldözi a keresztényeket, az maga keresztényé válik. És megint csak azt látjuk, hogy nincs olyan dolog, amit Isten ne tudna a lelkünkben elérni, ne tudna kimunkálni. Ha vágyunk arra, ha vágyok arra, hogy, hogy Istenből több legyen az életemben, ha vágyok arra, hogy, ez, hogy, hogy Krisztusi, keresztényi módon Istennek tetszően éljek bármilyen konkrét dologban az életemben. Szülő, gyerek, ö, vagy, szülő vagyok, gyerek vagyok, ö, ö, munkatárs vagyok, főnök vagyok, Érthetek, bármilyen pozícióban szeretnék úgy tenni, hogy Isten dicsőségére és Isten tetszésére, ha szeretném azt, hogy az életem Isten dicsőítse azzal, hogy levegőt veszek, mert amivel teszek meg mindennel, akkor Isten erre képes, hogy ezt megtegye. Nem rajta fog múlni. Logikus mondom fogja megcsinálni. Úgy, ahogy mondjuk egy karriertanácsadó megelmad, nem, nem biztos. Lehet. De nem biztos. Isten érloly logikus módon válaszol, de ha kérdezem mindig válaszol. Onnan is ezt látjuk, három napig dögyötrődik, és és utána pedig Isten pedig megválaszolja anániás nevű náli emberen keresztül az ő kérését. Lehet, hogy nem ezt fogalmazta meg, Saul, lehet, hogy azt mondta, hogy Istenem ad vissza a látásomat, hogy a te szent ügyedben tudjak menni, és keresztényeket Jeruzsálembe vinni. Hiszen ők a te törvényedet, és mondhatunk egy nagyon most folytató nagyon szép szavakkal, egy, egy farizausnak az imáját. Amiben ami teljesen jó, hogy isteni, a lázatos isteni imádat van benne, egy jóra törekvés, egy gonosz dolognak az el, elfolytása, de is Jézus így, így lárántja a leplett, hogy figyelj, nem ez az én akaratom, hanem az, hogy te magad is keresztény legyél, és elérd a világ gona zsidókat és a nem zsidókat, ha már ott jársz. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten így. Beleszól, és érezzük, hogy amellett, hogy csodálatos, igen, igen, de félek, hogy ha én ezt elkezdem, akkor ebből kemény vakság lesz. Lehet, hogy három nap, lehet, hogy fél perc se, lehet, hogy nem is lesz vakság, lehet, hogy hosszabb idő, lehet, hogy nem vakság lesz, hanem szegénység, lehet, hogy gazdagság lesz, bármi, nem tudom mi lesz. De merjük odaadni az életünket Isten kezébe? Merjük-e Jézusra bízni magunkat? Pár nem mert, vagy sem, nem merte. Kellett az hozzá, hogy Isten kihúzza alól a lábát. És azt mondja, jó, akkor meg is vakulsz, három napra mész be. Neki ez kellett. Nekem lehet, hogy ennél komolyabb kell, lehet, hogy kevesebb. Isten tudja. És biztos, hogy jó lesz, még hogyha nem is logikus, vagy nem is fájdalommentes lesz. És, és ez a három nap alatt pedig lesz egy ilyen szomnyusság benne, hogy a három napig nem iszik, és nem eszik. Éhes is volt, szomjas is volt, biztos. És, és eszik, ugye azt, hogy, hogy e, attól sok, hogy evett és megerősödött és megkeresztelkedett. Mind a fizikai vízzel, újra találkozott, mind pedig az élő vízzel, Krisztussal. És, most tegnap voltunk Budapesten és Oszkára egy lányt, és azt mondta, hogy ő szokott teljesítményt túrázni. És, és így beszélgettünk kajákról, azt hiszem, vagy nem is tudom már miről, és mondta, hogy a legkirályabb kaja egy baromi hosszú túra végén az agyonnyomorgatott számű annál jobb nincsen. Egy nap túrázás után, három napnyi gyötrödés és vakság után pedig meg igazi vizet inni, most kezentálom, és, és az élő vízbe belekortyolni Krisztusba, na, az a legkirályabb dolog. És lehet, hogy az életemben úgy vagyok, vagy úgy vagytok az életetekben, hogy már öt éve vakságban ülök, vagy amióta megtértem egyfajta, mintha vakságban unik, hogy az egész életemet egy ilyen gödörbe, egy széken töltöttem, és úgy vágyok arra, hogy legyen valami, akkor, akkor tud, hogy, hogy, hogy Istennél ott van, ott, van a, a, a szab, ott van a válasz, ott van a, a szabadulásnak, vagy a, ennek a fordulásnak a kulcsa. És ez mindig Isten lesz. Nem egy módszer, nem egy ö, új szolgálti nem egy új munka, nem egy, ö, egy ö, kapcsolati dolog, nem ezek lesznek kulcsok, hanem az, hogy isten meglátom. Ez fog mindig változást hozni. A többi minőségi, vagy gyakorlati praktikus változást fog hozni. Ha valaki úgy van vele, ugye, fiúk, lányok, ebben mindannyian beleérzünk, hogy, hogy vágyunk egy társra. Ugye manapság az azatra amúgy, ha 21 évesen valaki még nem házas, keresztény, berkekben nagyon vicces szokott lenne, amikor 21 éves lányok mondják, hogy a nem nem fog elvegni, és 21 éves vagy, csinos vagy, most miért aggódsz, nem lesz gond. Aztán lehet, hogy gond lesz, ez már, ez már sajnos egy szomorú történet, de, de értitek? Lehet, hogy egy praktikus dolgok, a változás lesz az életünkben, de nem az fogja az igazi változást meghozni. Lehet, hogy a fizikai szomjúságunkat, azt mondom, meg fogja válni, a lelkünknek a, a társas szomjúságát, lehet, hogy be fogja tölteni, vagy az anyagi szomjúságunkat lehet, hogy be fogja tölteni. Tehát az igazán fontos dolog az az, amiért imádkozni kezdett Saul hogy Isten az ő lelki szomúságát töltse be. Mert mi marad a párkapcsolatból, mi marad a pénzből, mi marad a, a munkahelyi dolgból, mi marad a sikerből, mi marad a, a, a hatalomból, semmi. Mikor meghalunk, ha láthatok már testet semmi nincs. Tehát, hogy így, így annyira élettelen, annyira semmi emberi nincs már benne. Jó, hasonlít valakire, akit ismerünk, hogyha egy szerettünk, ha hal meg. De egyébként így azt mondod, hogy semmi, üres ezért nagyon fontos hogy a lelki dolgokra törekedjünk, és hogyha vágyunk arra, hogy legyen valami lelki fordulás az életünkbe, és legyen, valami, legyen lelkileg élő az életünk, akkor kérjük Istentől, és Isten fog válaszolni. El fogja hozni az élő vizet hozzánk, el fogja hozni a, a szabadulást, úgy, mint hogy Saulóz is a keresztül elvitte, hogy, hogy azt akarja Isten, hogy teljesen be lesz ez volt az üzenet. És aztán azt olvassak a 20 és 22. versben, hogy, hogy hát Saul eléggé komolyan veszi a megtérést és a, a apostoli hivatást. És azonnal, az elég korán van, azonnal hirdetni ezt a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten fia akik hallották, minnyi álmélkodtak, és azt mondták, nem, de ő pusztított a Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapoz vigye őket. Saul pedig egyre határozottabban lépett föl, és zavarba hozta a damaszkozva alakó zsidókat, bizonyítva, hogy Jézus a Krisztus. Na, meglátjuk a másik irányt. És az egész történet igazából egy fordulásról szól, Pának a megtéréséről, ha szeretnénk leegyszerűsíteni. Most majdnem azt mondtam, hogy gyerekóra szintre, de a gyerekek valószínűleg sokkal komolyabb dolgokat megértenek, mint mi felnőttek. Na, egy bólogat, akkor tényleg így van, hogy a hiteles gyerekszól is euh, szupervájzorunk. De hogy értitek, mi van közben. A 0 a 180-ig az egy átmenet. Néha nehéz átmenet. És lehet, hogy tudjuk, hogy meg kéne fordulni, a dolgokban, de nem tudunk. Mert próbálkoztunk, mert láttuk másnak a hibáit, vagy nem is tudjuk, hogy merre kéne fordulni, vagy hogy kéne egyáltalán fordulni. De hogy, hogy itt jön be az, hogy, hogy mennyire vagyunk a keresztények. A keresztény szót, azt nem a keresztények aggatták magukra. A keresztény az azt jelenti, hogy kis Krisztus, vagy olyan, mint Krisztus. Mint ugye szokták mondani, hogy mit tudom én, hogyha van egy gyúros, akkor egy kis várcét. Svácenegger, ugye rá hasonlít, olyan, mint a Svácenegger, tehát olyan kis svárci. Nekünk is volt veled egy kollégám, akit Svácinak hívtunk, mert egyébként gyúrt. Nagyon messze menő, poén volt, de Svácinak hívtuk. Ugyanez volt a keresztényeknek. Jézuska úgy hívták lényegében az első keresztényeket, hogy én kis Jézus vagy. Miért? Mert olyanokkal akartak válni, mint Krisztus. Ennyi. Erről szól a kereszténység. Olyanná akarnak mi válni, mint Krisztus egyre jobban. Lehet ezt. Sokféleképpen, hosszan, röviden még kifejezni, vagy szinonimákat keresni rá, de ez a lényeg. És itt válik el, hogy mennyire vagyunk elkötelezett követő, hogy mennyire vagyok elkötelezett követője Krisztusnak. Hogy hajlandó vagyok-e kockára tenni azt, hogy olyat fog mondani, ami nem logikus, vagy amitől félek, vagy amit bele gondolni. Vagy hajlandó vagyok-e kockára tenni azt, hogy mondjuk kemény dolgokon keresztül fogja -e megmutatni, mint jónásnak mint a tanítványoknak azt, hogy Jézus nem eltűnt, szem előtt 10 percre, és aztán már a kereszten már élve és virulva volt, hanem három napig a, a, a, a, három napig a sírban van. Vagy hogy Esterék nem azért csináltak, hát várjuk három napot, hátra jobbra fordulnak a dolgok. Tudták azt? Azt mondja Eszter, hogy ezt az Eszter könyve, ö, olvassátok el nagyon érdekes egyébként, férfiaknak is nagyon tanulságos. Sőt, nekünk a leginkább. Eszter 4.16-ban azt mondja Eszter, hogy hogy és imádkozatok három napig, én is ezt fogom tenni, és aztán a törvény államért bemegyek a királyhoz, ha meghalok, meghalok. Föltesz mindent egy lapra, azt mondja, hogy vállok három nap ét, szomjan vakságot azért, hogy Isten akaratát betöltsem. És milyen csodálatos dolgokat tesz Isten rajta keresztül. Megmenti az zsíróságot. A teljes pusztulástól. Nem egy kis adó, extra bármi, semmi a teljes pusztulástól. És, és csak szeretnék titeket bátorítani erre, hogy, hogy ha van vágy az életünkben, vagy változtatni szeretnénk, vagy szeretnénk változtatni, hát ez nagy szó, szeretnénk valamit Mert ha változtatni, ahhoz kéne tudni, hogy mit, hogyan, mikor, meddig, hogy terv, és a többi. Ha megvan a szenték bennünk, az, hogy még, hogy, hogy még inkább élni szeretnék Krisztusért, akkor kérjük, és készüljünk fel rá, hogy mondani fogja. És uh, van egy nagyon érdekes uh, történet, ezzel máma találkoztam, van egy Jális Ferenc nevű a szerzetes, Ő, most is még, még aktív, mert általában szerzetesek így halálukig aktívak, uh, és a uh, 70-es években Argentinában, uh, Dél-Amerikában küldték, korábban az 50-es évek, uh, a forradal pár hónappal, és, és Argentinában a 70-es években egy polgárháború közepén elfogták, és öt hónapig bekötött szemmel és összekötött kézzel volt egy helyen, öt hónapig. És ha találkoztatok azzal már, hogy lelki gyakorlat, katolikusoknál vannak ilyen, ilyen dolgok, vagy hogy szemlődő imádság, ez a Jánik Ferenc nevű, Jánik Ferenc atya, ez, ez, ez előtt már gyakorolt ezeket a dolgokat. Onnan indult, hogy, hogy a második világháború alatt ő, ő ö, diák volt katonai iskolában, ezért neki kellett tüzeket oltani, sevesülteket vinni, tehát ilyen feladatokat végezni. És, és, és a, amikor a, az óvóhelyen bújkált, akkor... Már ezt megtapasztalta, hogy milyen az, amikor, amikor csak így, így oda megyek Isten elé. És így kiborítok minden Dühöt magamból, minden elkeseredettséget, reménységet. Amikor nem tudod, hogy be fog -e a pince vagy nem, akkor azért ilyen érzések vannak az emberben. És egy békességet érzett magába. És mi az volt, hogy ki kellett mennünk, elmúlt ez a békesség. Akkor ott, abban a néhány percben, órában ott volt Isten előtt. És azt mondta, hogy ha itt vagyok már bekötött szemmel, akkor ezt gyakorlom. És ő öt hónapig szemlélődő imádságot folytatott lényegében. A szemlélődésnek az a lényege, ami az imának két fél, két fajtája van. Van az aktív és a passzív ima. Az aktív ima az, amikor elmondom, hogy mit akarok. Amikor dicsőítem Istent. Amikor közbejárok valakír, Amikor én mondok a passzív ima, az amikor Isten analitikből vagyok. Csak szemlélődök. Csak így. Ha ültetek már a Balaton partján, és Megkeresztek, Mi hogy mit csinálsz, az a semmit gondolkodok. Na, az hasonló érzés. Amikor vársz, amikor fogadsz, amikor nem adsz Isten felé valamit, küldöd a csomagot, az üzenetet, elmondod, dicsőíted Istenet, hanem fogadsz. És... Pál nem abban változott meg, és biztos, hogy anániásnak sem úgy jött a válasz, hogy ő gyomta Istennek, hogy Isten is kérlek és keresztény és a és azért és azért, és van és a Jézsálem és, és mondta, mondta, mondta, ám nem ment a dolgára, hanem lehet, hogy elmondta ezeket a dolgokat és utána a várt. Mint hogyha én, én kérdezek valamit és várom a választ. Mert hogy vagy? De nem azt mondta, hogy balás vagy, és meg te hogy vagy, és egy még azt akartam mondani, hogy. Gyakran ilyen az imádkozásunk. Remélem, meg te is jól vagy, majd megkérdezem utána. Értitek? Ha nem azt mondom, hogy ne, lehet, hogy mondok valamit Istennek, lehet, hogy nem is mondok semmit Istennek. Mert Isten látja. Vagy én nem is tudom megfogalmazni, amit Isten elé szeretnék vinni. És egyszerűen csak várni Istenre, hogy Isten, Istenem, te, te szólj hozzám. Vagy amit akarsz, azt csinálsz. Itt vagyok. Vakon megkötözve, ha kell. De hogy, hogy itt vagyok, Istenem, mert tudom azt, hogy tőled jó dolgokat fogok kapni. Nálad, nálad élet van. Lehet, hogy illogikus dolgokban, lehet, hogy vakságunk keresztül fogom ezt megtapasztalni de hogy nálad van az örök élet, és én ezt akarom megtapasztalni az életemben minél jobban. És, és szeretném azt most, hogyha még egy dalt majd eléneklünk, és... Szeretném azt, hogyha ha utána egy pár percig így sem így imádkoznánk. De ne úgy imádkozzunk, hogy most akkor előhozzuk a szokásos immalistát, vagy aki a szívünkön van, hanem csak legyünk Isten előtt. Ez baromi furcsa. Ha valaki csinált már ilyet, és vagy emlékszük, amikor először vett részt imába, akkor tudja, hogy ez a, a két gondolat van benne, ez a mit kezdjek most magammal, és a mikor lesz vége. Ezt mikor lesz végig a gondolatokat, onnan lehet látni, hogy valaki fölnéz, körbenéz, aztán vissza. Furcsa dolog, mert nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy semben maradjunk, sem emberek között, és legfőképp Isten alatt nem. Már lehet, hogy olyat fog mondani, milyen fog tetszeni. Úgyhogy most, aki bátor, azt most szeretném meghívni egy ilyen párperces szemelődésre, és ez nem azért van, hogy most le tudjuk, és akkor jaj, most nem kell többet ilyen furcsa, katolikus dolgokat csinálunk. Nem fogunk katolicizálni, de szerintem ez egy nagyon jó dolog. E, hanem csak szeretnének titeket meghívni arra, hogy, hogy, hogy ha lehet, akkor megízláljuk csak így egy pillanatra az illatát annak, hogy milyen, amikor Isten létében vagyunk. Nem dicsőítve őt, nem elmondva kérésseinket, kéréseinket, hanem csak ott vagyunk Isten előtt. És egy kis könnyebbség a dologhoz, nekem kell ez, és lehet, hogy nektek is, hogy csak képzeljétek el, hogy ott vagytok Isten előtt. Nekem ez, a középiskolai ö, osztályomnak a ajtaja szokott lenni az az ajtó, valamiért az agyamba így van letárolódva, ahol bemegyek Isten előtt, és aztán van valami, valami oszlopos terem, ahol van valami trón, és azon ül valaki. Én ezt valahogy így szoktam a fejembe elképzelni. Ez most nem báványimádás, úgy gondolom, nem festem le, meg nem mondom mindenkinek, hogy így kell látnia, de hogy egyszerűen csak így azt képzelem, hogy ott vagyok Isten előtt, és így. Elképzelve becsukom a számát. Lehet, hogy ezért csukjuk be a szemünket imádkozás alatt, hogy megvakuljunk egy pár percre. Úgyhogy eléneklünk most egy dalt, és legyen ez csak egy bevezetés. Ez, a, ez egy olyan dal, ami arról hogy leborulunk Isten előtt. És maradjunk úgy, és csak várjunk, hogy mit akar mondani. És a végén befejezem. már valamagy, ha... Köszönöm és Istenem azt, hogy, te, hogy állítod, megvetsz minket, köszönöm azt, hogy, hogy, hogy szólni akarsz. és én Elősorban kérlek, hogy érdekül lehetőséget arra, hogy, hogy így voltam a nagyunk hogy egy na megállap, vagy, egy, egy, egy óránk, hogy valahelyen időnk, vagy, hogy így jobban jöjjünk meg és kérlek, szentelek, hogy ilyenkor szólj hozzánk hallgatóan. Kérlek, hogy egy hajik után hangod, legyen sem vagyok hajam, és hajam haj, minden nyúk hogy te mit akarsz mondani. Kérlek, hogy nagyobb bátorságot, ezt, ezt várni, és, és bármi is lesz a hűséget, hogy helyis ezt, és, és azt szerint én igaz, szerint én csak az életünket. És, és köszönöm azt, hogy te, te akarsz a életünkben is nagy dolgokat cselekedni, nem tudom, hogy mit, meg hogy, hogy hol akarsz használni, hogy hol hova és miként, és, és, de arra tudom azt, hogy te dicsőségedre akarsz minket az összes, kicsi és nagy dolgokban látni a te nevednek dicsőséget, és nekünk is az a Uram, hogy, hogy téged dicsérjük az életünkkel, a, a munkavégzésünkkel, a gyereknevelésünkkel, a, a, a beszédünkkel, a szomszédokhoz, a barátokhoz való viszonya, az idegenekhez való viszonyban, hogy a te jó illatodat érezzék meg az emberek, ne a, ne a mi lihegésünket bármiből is fakad, hanem szentvélekkel teljesen tudjuk, Kérlek Istenem, hogy, hogy, hogy, hogy tudjunk szemlélődni, tudjunk, tudjunk rád válni. Nem csak mondani neked, hanem hallgatni is téged és, Mert tudom, amit te mondasz, az, amit tőled kapunk, az sokkal fontosabb, mint amit mi ki tudunk találni, vagy amit meg tudunk válznom mondani neked. Úgy szólom neked Istenem, hogy fogsz is szólni, és, és hogy aki kitartunk keres téged, oda odafordulsz és válaszolni fogsz neki úgysem csak az úgyis <coughs> nem bírtam nem.